Ja, dit is soos kyns na 7 hier in Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time En jy is ingeskakel huidiglik by Net Radio SA Net Radio SA, ons saai ook uit in alle met FM Stereo So ons sê ook welkom aan die luisteraars van FM Stereo Netradio SA, ons webwerf vind jy by www. netradio sa.co.za. En dit sal wys wees om bietjie op die webwerf rond te kruip, rond te kuier, rond te krap. En te kyk dan in die inlichting daar rondom ons radio. Inlichting soos die verskillende programme wat uitgesaai word, die omroepers daarby betrokke, die tye van uitsending en dan allerhande ander interessantere maar dan ook ons archief waar jy kan luister na programme wat alreeds uitgesaai is en so dat jy dan na die ty daarna kan luister. Ek is dokter Tine Eilers wat uitsaai hiervan uit Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika. En van waar jy ook al mag wees, jy is baie, baie welkom. Of jy nou hier in een van ons stede of dorpe of dan die platteland of plaasdalk na ons luister, dan is jy baie welkom. Hier by ons is het bezig om een bykie te reen as heb ek die donderweer in die licht, en ek het ook gevraag dat jy maar saam bid, dat die donder weer nou nie vir ons hier een probleem veroorzaak nie, so waar ons saam bid, is daar byie krachtteenwoordig, die vierige gebed van een rechtverdige het groot kracht, of dan een krachtige uitwerking, ons is dankbaar vir die reen, maar ons weet, God stuur nie reen om skade aan te rug nie, dit is die bose wat dit doen, die bose gebruik elementen teen ons, soos wat ons dit gesien het, Jezus met sy disciples op een boekie in Galilea omgeving, die moer van Galilea, en die disciples het later gevrees vir hulle lewe, Jezus moest opstaan en daar die winde bestraf, Ek wil nou nie weer daarop ingaan nie, wat wind eindelijk beteken nie, maar die heide wind het daar bestraf en tot bedaring gekom. So het ons ook alle recht om op te staan teen oor die elemente, so dat het ons nie kan bedreig nie, dat het net voordelig sal wees soos God dit bedoel om te wees. Daarom, baie dankie as jy saam bid, dat hier die uitsending dan suksesvol sal wees. En omdat ons wereldwijd uitsaai, hier die internetradio'se golwe word gedra, dwars oor die hele wereld, enige ander land in die wereld kan nou op hierdie oomlik inskakel, en dan luister. En omdat ons nou wereldwijd uitsaai, groot ek gewoon ek in een paar verskillende tale, soos in die, Russische taal, bijvoorbeeld, om te sies Drafoetja of Privet, of in die Arabische taal, een paar maniere van groep, Salam alaikum, of Mergebaan, of Allahan wa Salan. In die Duitse taal, sê ons Goedenavond, en in die Hebrause taal, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goedenavond, en Engels Goed, Evening, en ek hoop rechtig en vertrou dat jy rustig is En dat jy gegroet voel en dat jy ook thuis is Elkeen van jy hoort wat ingeskakel is, baie welkom allemaal hier in die kletskamer ook Ons gemaakt gebruik van die kletskamer dan van FB Church Facebook Church, FB Church As Welkom daar asjeblief En uh, kom luister saam met ons, as jy luister Dan kan jy net Sê hallo, wat, er, wat jy ook al wil sê is baie welkom hoor Ons glo dat elkeen wat daar iets sê, iets opbouwend sal sê Omdat dit geestelik is om op te bou En nie om af te breek nie Nou ek het vanavond een baie moeilike onderwerp wat ek hier gekies het en ek het het hier op die kletskamer genoem die feit dat Godse kinders nie kan zondig nie en dit lees ons in 1 Johannes 3 vers 9 ons gaan na die skrif gedeelte bykie bekijk en daarna rechtig dit onder die loop neem So ons dit recht kan verstaan Want jy gaan vind In jou leven as Christen Gaan jy nie baie preke hoor Oor daar die skrifgedeelte nie Omdat die meeste mense maar bang is Om dit uit te le Maar ons is nie nodig om bang te wees Van Godse woord nie Godse woord is die waarheid Daar is nie ander waarheid nie as die woord van God neem en ons skram nie weg van die waarheid nie, bly daarby en die waarheid sal ons vry maak. Kom ons luister voordat ek hier vir ons begin lees luister na Back to Basics wat oor die wapenrusting vir ons hier syng Back to basics, hop en rustig. just do Jy luister na Dr. Tini Eilers hier vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria en Zuid-Afrika Ons program oordenking, ons oordink Godse woord En ons gaan vandaan met jou kernachtig gesels oor 1 Johannes 3 vers 9 oor die feit dat Een Christen, een kind van God nie kan sonde doen he Maar voor ons daarby uitkom wil ek net met jou praat oor geloof Eers wat alles gaan oor geloof En die feit dat ons kan sê ek geloof Ek het die boekje wat ek hiervan vertel het wat altyd hier by my le Dit is uh, Gerard Ebeling, hy het in die Duitse taal geskryf The Nature of Faith, wat is nou, wat is geloof En paar van hierdie hoofdstukke sal onzeker op stadie, maar net so stikstuk aan vat en raak. Hierdie was een voorgeskrewe boek vir myself toe ek theologie gestudeer het in my 7e jaar. Was dit een van die boeken wat voorgeskrewe is. So, dit is een, kom ek sê, een goeie boek. Hierdie hoofdstuk gaan oor the eye of 5 die ek van geloof. When we speak of faith, we must speak of man. This does not compete with the other assertion that when we speak of faith, we must speak of God. For it is of the nature of faith that because we speak of man, we must speak of God and vice versa. Because we speak of God, we must speak of man. A theology which is oriented towards faith cannot make God its theme without making men its theme, nor make man its theme without making God each theme. For God and man are not two themes, but one. To separate God and man misunderstands both. God and men are only known in relation to one another. Jy kan sê, dit is baie diep. Ek wil nou nie te ver hierin lees nie, want ek wil een bykie net op kommentaar lever eers en met jou praat so dat wanneer ons nou hier begin lees in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 9 dat ons mooi verstaan en mooi begrijp. ons kan nie as mens sonder God bestaan nie, daar is geen meneer nie as die oomlik as een mens dink dat God nie bestaan nie dan is daar iets drasties met jou verkeerd dit is nou van die christelike geloof want een mens kan nie sonder God bestaan nie, alles is door hom in, in ansijn geroep alles is die door hom geskapen niks ontstaan wat nie door hom ontstaan het, en God onderhoud alles, so ons kan nie eindelijk van een mens praat, of van een mens praat wat sê ek glo, en dat hierdie glo somme net in een vakuum is nie. Geloof het een opjek, en die opjek is God, anders glo ons nie, en ek wil dit net bykie, bykie omskryf en ek hoop jy luister vanavond mooi, versichtig en aandachtig. Ek het een dag in die klas gesit op Stellenbos Universiteit en die filosofie, en ek is nie helemaal seker of die eerste of tweede jaar was nie, maar ons het een voorgeskrewe boek gehad met die titel van Knowledge and Belief, Kennis en Geloof en toe ek nou so bieke sit en luister na die professor, ek gaan nou nie sy naam noem nie, want hy is wel bekend, Dus sê hy iets van hierdie aard, oor geloof, om dit nou uit te druk, sê, a persoon kan byvoorbeeld iets sê soos ek gloe, dat Suid-Afrika in die volgende 10 jaar in oorlog gewikkel kan wees, dit is omtrend werbaap, wa, werbatum wat hy gesê het, werbatum doel woord vir woord, maar nog meer, dink ek kan dit nog goed onthou, want dit het my redelijk geskok, toe hy dit sê, <coughs> rondom geloof, want toe sê ek vir hom, professor, binnen die christelike geloof, en die meeste van die studenten wat hier sit, is eindelijk mense wat theologie gaan studeer, en wat predikantig gaan word, en wat god Godse woord moet verkondig. En die definitie wat jy so pas gegeet vir geloof, is definitief nie Christelike geloof nie. Dis iets anders. Die object daar is nie God nie. Verstaan nie, as jy bijvoorbeeld so na die wolke kyk, en na die dinge rondom jou en die gedreen van die weer en die blitse sien en die donker wolk gekom nader en jy sê ek geloof dit gaan binnen die volgende half uur ween, dan moet jy weet dit het niks te doen met die christelike godsdienst nie en die christelike geloof nie, dit het niks daarmee uit te waai nie, soos in niks nie. So wanneer ek en jy as een christen geloofige sê ek gloe, dan is dit baie baie zwaar gepak, daar die woord met God as inhoud. Ek en jy kan nie sonder God gloe nie. Kom ek gee nou net dan vir jou, as kruf wat sê, jy word geret door jou geloof, en dit is nie uit jouself nie, en jy dit is uit jouself nie, dit is a gave van God, geloof kom nie uit die mens nie, jy kan nie, jy kan nie geloof genereer nie, so geloof is a, is a aksie tussen my en God, waarin God, Een verskrikkelike belangrike rol speel En sy genadige werk binnen in my Goed So God werk geloof in een mens So dat jy kan glo Anders hoe moet ek en jy dan nou verstaan Dat geloof geskink van God is Jy word geret dier jouself, dis nie uit jouself nie. Jy word geret dier jouself geloof dis nie uit jouself nie, dis een gave van God. Dis nie uit jouself nie, dis een gave van God. So ek en jy moet dit baie mooi verstaan. Ek is verskrikkelijk nabie aan God die oomlik as ek sê ek geloof. Dis vir die rede wat ek, ek altyd probeer uitdag om my geloofsbeleidings by jou te hou en te hee, en dit so, so dikwels as moontlik vir jouself te sê, en jou te herinner aan die feit dat jy een gelovige mens is, maar dat jy glo in God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees. Want dit is een wisselwerking tussen jou en God, dat die, die feit dat jy dit kan sê, kom nie uit jou nie, dit kom van God af. Kom ek probeer iets vir jou hiervan te verduidelik, voordat ek nou hier gaan lees in 1 Johannes, ek daar in Durban omgeving maak uitgele, en kyk dier die venster van die woonstel, die grondvloer ges, geblei, en daar is een vink bezig om een nest te bouw, maar daar is niks, daar is net die tak en daar is die vink, en hy het nou so'n stuk gras, wat hy probeer vast knoop nou aan die tak as niks nie, dit is nou nog net die vink en die stuk gras in die tak as die hang nie, vink nes nie dan nog niks daarvan nie en wensie kyk, een vink sonder een vink nes, is nie, nie eindelijk rechtig een vink nie, want dis wat hy gaan doen hy gaan een vink nesie maak En die vink nes jy kan al maar gaan kyk, like precies al nie selfde. Waar ook al. Iemand het een tyd een experiment gemaakt, het vink eiers uitgebroei en het in een plek ge, ge, gelat uitbroei, waar hy geen vink is nie, niks nie, soos een nille niks. Daar is ook nie riete nie, daar is ook nie gras nie as niks, daar net een klomp wol. En al het die vink wat uitgebroed het opgehou en gekyk hoe bouwe die vink nest moet wol, maar precies, hy lyk precies diezelfde, diezelfde vorm. Nou waar krijg hy dit nou vandaan? En sê, so, dit is wat, dit is God gegewe. So my jou geloof is God gegewe, dit is a aksie, tussen my en God. So waar kry ek dis die geloof vandaan? Ek word gereed dier geloof, dis nie uit myself nie, dis die gave van God. En mense, geloof maak my aan God vast. Geloof maak my vast aan God. Nou, dit is belangrijk dat jy dit hoor wat ek sê. Dit maak jou vast net soos wat hierdie vink. Daar is tikke gras wat hy nou bring, vastmaak aan die tak en uiteindelik is daar een vinknes. Maar is vastgemaak, het is vastgemaak in die tak. Met die vastmaak aksie kom nie eindelik van die vink af, nie kom eindelik van God af. Hoop jy verstaan het mooi wat ek sê. Net so moet ons ons aan God vastmaak, maar ondou dis God wat in my werk so ek wil net dit eers daar vir jou geë, hou dit so vast, en dan lees ek vir ons, uit 1 Johannes, uit 1 Johannes 3, en die opskrif hier in die oude Afrikaanse vertaling, die 1933-53 vertaling, om ek sê net vir jou voor ek lees die 1933-53 vertaling, is een baie tekst getrouwe, vertaling bedoelend dat hy neig meer na die Grieks of na die Hebreeus, Grieks vir die Nieuwe Testament die Hebreeus vir die Oud Testament, na die tekst die oorspronklike tekst en in die proces van Afrikaans dan te vertaal, omdat hulle so na die tekst gehou het, de tooi wat die vertaal het vloei die Afrikaans nie altyd baie mooi nie, omdat het so tekst getrouw is Dit is vir dat daar nieuwe vertalings is Wat meer vloeiende Afrikaans gebruik Maar in die vloei van die Afrikaans Vloe jy so by die weg van die tekst weer af Dit die moeilikheid Maar kom ons lees hier Die opskrif hier by Johannes 3 Is die kinders van God Kyk wat die groot liefde die vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word om hierdie rede ken die wereld ons nie omdat dit hom nie geken het nie. en jy so moet mooi verstaan wat dit beteken om hierdie rede ken die wereld ons nie dit is die selfde begrip wat Jesus een dag gaan gebruik as hy vir mense sê gaan weg vir my, ek ken julle nie want hierdie ken gaan oor een baie intieme gemeenskap. Sien, die wereld het nie intieme gemeenskap met Godse kinders nie, want Godse kinders is in iets anders geïnteresseerd as die wereld. Godse kinders is in God geïnteresseerd, hulle is nie burgers eindelijk van hierdie wereld, en hulle burgerskap is in die hemel. Hulle gedagtes is baie meer by God as by die wereld, meer geïnteresseerd dan God is in die wereld. Om hierdie rede ken die wereld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Hulle ken nie vir God en die wereld, want nou die wereld is dan nou staan teen oor die koninkryk hier, wanneer die wereld hier gebruik word. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ek wil hy moet mooi luister hierna, ek herhaal dit weer geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie maar ons weet dat ons ons as kinders van God as hy verskyn Jezus wanneer Jezus verskyn aan hom gelijk sal wees omdat ons hom sal sien soos hy is daar gaan hier die verandering plaas vind, ons gaan in oomlikse tyd verander word soos Paulus dit in Thessaloniansen ons verduidelik, in een oomlikse tyd gaan ons in een verheerlikte staat wees, en gaan ons Jezus tegemoet in die lig Dan gaan ons omsien soos hy is. Wat gaan ons dan wees? Paulus, jy ons weet nie wat ons gaan wees nie, Maar in die tussentijd het die Heere God al bieke meer dinge begin openbaring gewees soos die feit dat ons hier in openbaring sien dat daar een moentekheid is dat mense deel kan wees van die bruid van Christus. Sy tweede helfte Daarom sê hy dat ons aan hom gelijk sal wees. Kan jy onthou wat het Paulus gesê in Thessaloniansense Wanneer Jezus verskyn met ons gees en siel en lichaam onberispelik wees Geest en siel en lichaam onberispelig En elkeen wat hierdie hoop op omvestig Luister jy Elkeen wat hierdie hoop op omvestig Wat die hoop Hierdie hoop om Jezus tegemoet te gaan En aan hom gelijk te wees nee, Amal wat aan wat hierdie hoop op omvestig Om Jezus dan tegemoet te, te gaan in die lig En hom sal sien soos wat hy is Elkeen wat hier die hoop op omvestig, reinig omself soos hy rein is. Nou ek wil jou net gerust stel hier vir oomblik, omdat nou dit kom uit God uit, dit is God wat in ons werk, ek self kan my nie reinig nie, jy moet dit verstaan, jy moet dit baie mooi begrijp, Net soos die vink, jy sal nou dink dis die vink wat die nestbouw, maar eindelijk die vink nie is God, wat God het omgemaak. Alles wat gemaakt is, kom uit God uit. Al die vermoens, al daar die gevlechte en goed wat die vink daar uitoefend, uit daar so kunstig en so, dit kan kom alles van God af. Alles in sy DNA ingebouw door God, daarom kan hy dit doen. Goed. Ons reinig onself, elkeen wat hierdie hoop op omvestig, wat om, wat Jezus wil sien en aan hom gelijk wil wees, reinig onself soos hy rein is. Ek wil jou net bykie daarmee help en vir jou sê, laat jou reinig, laat jou reinig soos wat hy rein is, want is God wil dit doen. Dan vers 3, elkeen wat die sonde doen, doen ook weteloosheid, want die sonde is weteloosheid, en jylle weet, dat hy verskyn het om die sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie, nou vers 6, elkeen wat in hom bly, sondig nie, elkeen wat sondig het om nie gesien nie, en om nie geken nie, my kinders, laat niemand jylle mislein nie, wie die gerechtigheid doen, is rechtverdig soos hy rechtverdig is, Hy vir die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af, vir hierdie doel het die Seen van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Nou, die kernvers, 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou ek is so seker dat jy nie mooi verstaan he. Die meeste mense verstaan die rechte wat daar, wat daar aangaan he. Die meeste mense sê maar dit kan nie wees nie, dit kan dus net dood gewoon nie moendlik nie, ons is allemaal zondig. Ja natuurlijk is dit so. Die bybel sê dan aan vir ons. As iemand sê dat hy nie sonde het nie, dan misleie homself in die waarheid is nie in hom nie. En nou moet ons hierdie twee gedagtes met mekaar hier getrouw kry. Soos elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom blij en ek kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Kom ek verduidelik dit vir jou. Of moet ek jou eers bykie geleendheid gee om jou te dank dan aan daar die negende vers As jy uit God gebore is, dan kan jy Nie sonde doen nie En ek wil eens maar netjes Voordat ek dit nou Voor ons lees Verder daarop uitbreid net jou gedagte so bykie laat kans gee om daarmee een bykie vrede te maak kom ons luister weer hier na Back to Basics wat vir ons syng wanneer gaan nie ons kom al Back to Basics, wanneer gaan nie ons kom al Ga nie ons kom haal ons lewe in die wereld wat vergaan ons hoor van al die hardbevings en die oorlo en die vloede wat die ons beskryf in die laatste tyd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 Na die huis van die vader Heer, as u kom sal allemaal sê En ons sal een die licht ontmoet Ons sal nog in ons lichaam wees En meteen sal ontmoet Ja, in die gees sal ons saam en die wat in die rishoek wacht sal saam met ons wees in die dag en as die jere Jesus kom en die engele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 En ons bid dat die ons kom hou Ons bid dat die ons sam gaan neem Na die huis van die vader Nog een dag en nacht en ons leef in gebed En bid dat die ons kom hou Ons bid dat die ons weg gaan neem Van die wereldse oordeel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 'n is Dr. Tine Eilers wat uitsa hier van uit Irene die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En ons program is oordeinking. Ons oordink God se woord en ons is nou besig hier om ernstig te kyk. Indringende kyk hier na 1 Johannes. Wat Johannes daar vir ons skryf in die 3de hoofstuk. Al dan vers 9 Dat Godse kinders nie kan zondig nie Nou ek is oortuig daarvan Helemaal soos wat ek hier sit Dat daar nou iemand Daar kan sit wat baie bekommerd is En denk maar jo Doen ek dan nie goed wat verkeerd is nie zondig Ek dank nie Wat dan nou Is ek dan nou nie meer god Godse kind nie Wat gaan hier aan Nou ek sal so graag wil hee dat jy dit baie mooi moet verstaan in die beste manier om na die begrip sonde te kyk is nie om te kyk na een lys van goed wat jy moet doen en wat jy nie mag doen nie Die woord in die Hebrauwse taal om te sondig met nou mooi luister, ek weet, miskien sal dit nou nie vir jou makkelijk wees om het na die tyd te onthou nie, is die woord gata, gata. En in die Griekse taal is dit hamartanoe, hamartanoe. Hebreeuws gata en die Grieks hamartanoe. Nou, al twee daar die woorde Het hier die grond betekenis van Om jou doel te mis Wil hy met, saam met my mooi jou denken geordend kry En vergeet alles wat hy al gedink het en geleer het oor sonde En luister na my stem Sonder sy grond betekenis Is om jou doel te mis En dit het sy oorsprong uit mense wat Met klippe gegooi het na een skuif Of later met een peil en boog geskiet het na een skuif En dan is daar iemand wat gestaan het Na by die skuif, soos dit vandag nog is, mens, daar is mense wat by skuif skiet, skuive trekt, dan beteken dit dat hulle daar die skuive, wat die patroon het, waarop geskiet moet word, so dat jy nou kan kyk of jy in die kol is, en hoe ver jy nou van die kol af is. En dan is daar iemand wat met so'n stok, want dit is een gevaarlike plek om te werk, om met die stok wat hy daarna uit die gat uit waarna hy nou staan, boekant hierdie skuif om vir iemand te wees, met een rooi of wat er kleur dan ook al, hoe ver hy links van die kol af is, of rechts, of boe, of onder, en so. Nou daar die begrippe, so ek sê, kom uit die tyd toe hy nou skuif gegooi het met lippe, en dan het hy vir die persoon gesê, jy het oor, Sê nou maar een meter links gesondig Of een meter of hoe lang dan ook al wat er mate nou gebruik word Rechts of te ver of te kort Gesondig, gesondig Bedoelende jou skuif, jou doel gemis wat dit beteken, jou doel te mis Nou kom ek help jou net nou in jou denken volgens Godse woord, dat het jou in jou denken help, my en jou doel, is om aan Jezus Christus, gelijkvormig te word. Voor die grondlegging van die wereld, so besluit dier God, om aan die beeld van sy soon gelijkvormig te word. Want Jezus is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalve dier om nie. Hy is die doel. En nou moet ek jou net weer dan, as dit jou gaan help, vinnig weer terugneem, naar die vink wat bezig is om ons vinknes te bou. Sy doel is om een vinknes te bou, daar aan die tak vast te maak en dan stikkie vir stikkie te begin bouw. Nou kom ek sê vir jy, ek het hy vinkt opgehou. Hy eerst een stik gras, of wat hy gebruik het om die vinknes mee te bouw, het afgeval. Want hy, het so, hy hang so onderste boor, dit is een verskrikkelike moeilike soort van werk wat hy het om daar die ding geknoop te kry, want mense, hy moet hom vast knoop. Hy moet nie eerst paar, moet hy vast knoop dan, dan kan hy begin om te vleg. Maar as hy dit nou vast het, as hy dit een of twee van hulle vast het, want ek het om nou te dan val die ding, dan moet hy nou weer afvlieg en dan moet hy gaan soek. Misschien daar is jylle een of ander een en dan moet hy maar weer opvlieg. Maar as hy begin het, mense, kan ek jy sê, gaan hy klaar krijg. As hy begin het, hy moet net ees begin, dan gaan hy dit klaar krijg en dan gaan dit een volmaakte, nes wees als kop die wijfie, dat later kom die ding uit mekaar uit, dan gaan hy anhou, en hy gaan anhou tot hy onperfekt het. En ek wil hy, hy moet dit weet van God. Paulus sê in Philippense 2, van, by vers 13, want dit is God wat in jylle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaar, net soos daar die wiefie, wat kyk na die renes wat die mannekie bou, en dit is nie recht nie, sy het nie een welbehaar, dat aan die skopse die ding stikken. Maar dis God wat in jou wil, werk om te wil, gaan nou praat daar oor hier die wil, sowel as om te werk na sy welbehaar, om te wil is om aan Christus gelijkvormig te word, want dit is Gods wil vir ons. En as God begin het, mense, dan maak hy dit wat hy in ons begin het, dit handel af. Paulus skryf dit hier in die selve Philippense. Hy sê, om het ek juist hierop vertrouw, dat hy, wat een goeie werk in julle begin het, dit sal volleindig. Tot op die dag van Jesus Christus God gaan nooit ophou nie Hy gaan die hele tijd werk Want ek moet gees en seel en lichaam Onberispelik bevind word By die wederkomst van Jesus Wat is God wat dit doen in my? Kan jy dus verstaan Dat een kind van God Wat uit God gebore is God Godse gees is nou binnen in jou God woon in ons En nou begin God met hier die werk, hier die honger en hier die dors wat in die mens, as jy ek sien dit sommer in die persoon, daar die honger en dors, nee, honger en dors na die onvervelste melk van die woord, want is dier die woord van God, wat God in ons werk. En God, ga nie ophou nie. Al raak ek ook afvallig, al word ek ook moeg, God word nie moeg nie. Al val ek ook my knie stikken en my elmboe stikken Dan kom help God my weer op Daarom het ons die prentjie van die barmhartige Samaritaan Daar leid, tis in die rovers verval Dit is maar wat gebeur op die aarde met mense verval tussen in die rovers en die duivel Steel jou rot en kaal Dat daar niks van jou oor blij nie en hy slaan jou ook nog, hy verwond jou, en jy is met wonde. Maar dan kom God, soos die barmhartige Samaritaan, hy kom kniel by jou, hy kom jou eers noodbehandeling gee, namelijk met die olie en die wijn, wat hy daar vir jou aansmeer. Daarna sit hy jou op sy eie pak, eersel nie jou nie nie, wat jy nie het nie, want jy het niks. En dan vat hy na die herberg toe en God is die herberg En dan begin die Verlosser, die zaligmaker God wat ons herstel, wat ons restaureer, begin hy met hier die werk in ons En hy betaal daarvoor, want hy het het aan die kruis op Golgotha, het hy daarvoor betaal En daarom gaan hy nie opbouw nie, want dis klaar, betaal. Weet, sommige mense kom doen iets vir jou by jou huis, jy het net een deposit toe betaal, en jy wil nie meer verder betaal nie, hulle wil ook nie meer verder by jou werk nie, en so, en dan word hy niks gedoen nie. Nie in Godse beplanning werkt dit nou nie so nie. Die werk wat God in jou begin het, gaan hy volleindig. God sien dis al klaar in jou die vollein, die finale product. Kan jy dit sien? As jy die vink sien, daar bezig raak aan die tak, en hy sukkel daar met die stik eerste gras, kan ek jou sê, jy kan maar soms so lang al sien, die finale product. Jy gaan later sien, ek het dit mos nou self ook gesien, paar daad daarna, toen sien ek daar hang die hele volmaakte ding. maar was eindelijk al volmaak, toe hy dit begin doen het daar. Weet nou nie of dit vir jou sin maak, ek hoop rechtig so. God die Vader sien alreed sy Seen Jezus in jou, want hy gaan nie ophou nie. Die werk wat hy in ons begin het, gaan hy volmaak, eindig tot op die dag van Jezus Christus Mensen, moet nie dat iemand jou uit dit uitpraat nie gaan onderstreep dit in jou bybel Paulus sê, omdat ek juist hierop vertrou dat hy in die 60e vers van Filippense 1 Hy wat goeie werk in julle begin het dit sal voleindig tot op die dag van Jezus Christus tot op daardie dag wanneer ek onberispelik gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word by sy wederkomst. God gaan nie ophou nie. Nou wat van u weet het ek soms nie meer lis is nie? Wel ek het dit ons vir jou gelees, nee, ek het dit vir jou gelees in die tweede hoofdstuk van Filippense. Dit is hy wat in julle werk om te wil, Dis hy wat in julle werk om te wil Sowel as om te werk na sy welbaar God laat vaar nie die werk van sy hande nie Daarom as jy wederbaar is Dan sien God jou al reeds vanuit Die gedeelte wat ons in 1 Johannes gelees het Wat ek nou weer na toe blijf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 Hulle mens kan nou nie daar die skrifgedeelte ignoreer nie Highlight dit vir jou En wanneer jy weer vergeet het wat dit nou eindelijk beteken Dan kyk jy weer bykie na die potgooi Van die 24ste november wat nou vandag is Onder oordenking en dan luister jy weer Dis hoekom dit so voordelig is dat ons een potgooi archief kan hee, waar die mens nou weer kan gaan luister en op jou eie tyd, seker maak, dat jy verstaan. En dan het jy nog ander voore, dat jy met my kan praat, en vir my sê, maar ek het nou dit en dit en dit gedoen, en ek het dit en dit en dit gelees, en ek het dit en dit en dit, en dit verstaan, en ek het nog altijd hierdie vraag teken, dan vraag jy vir my, En help, want dis my werk, dis my roeping Om vir jou te help dat jy gereed sal wees As die brood van die Heere Jezus Wat onberispelik bevind moet word As een van die vijf byse maagde Wat genoeg olie in die kan het En dis onberispelik bevind sal word Gees en siel en lichaam By die wederkomst Van ons Heere Jezus Christus En daarmee gaan ek jou nou groet Voor vandaan dan En dan morgen Omdat dit nou vandag vrijdag is Morgen saterdag By die selte Geleentheid van ons oordenking sien ek jy dus maar weer om die selfde tyd, 19 uur, omdat ons dit ons nou aangepas het. En mag jy wonderlijke nachtrus ervaar. Terwijl jy hier luister na Basics, Back to Basics, wat hier vir ons syng oor Lotse Vrouw, Gehoorzaamheid is dom, uit sy oorvloed zou hy alles vir jou gee. As jou ouwe lewe vol foute van die verlede, Jy kom nergens want jy kyk vast in die herde. Gooi af jou nog daar vast hou. Kyk nou en toe en kyk wat het hy vir Christmas is what this takes Die juk van slechte mense van so dom. En hoe kom kyk jy om Ongehoorzaamheid te dom Uit sy oorvloed bouw hy alles met jou die ja. As jy omstra vir diepkie hulp in jou lewe Los dit wat achter is en voer en toe moet jy strewe En glo, hy gaan jou sien En jou sal nooit weer iets buit, iemand moet vlie